الله الرحمن الرحیم وامنا دلالت النسف وما ثبتل امان النسف اگر زالت آسانو پہ دے تاریف کیم دلالت النسف تا تمہا دعا حکم دے و دلالت النسف حکم ندے وما ثبتل جکم تاریف دے کدہ حکم بیان دے لحاظ دے دے جنم قلت کدیر ہو الثابت الحكم ثابت بدلاله النس مع ا حكم ثابت په دلاله النس را ته ماده ا حكم ثابت چلی ثابت به معنی النس مانیږي استدلال بدلاله النس دا اغه استدلال چې په نو اغه ثابتي په معنی د النس څه شکن نو نه په جانب د محدود کتاب استدلال لږه په جانب د حد کتابونه سولغه استدلال استدلال بدلات المس ده هغه استدلال دی چې په دې سره حکم ثابت کړ شي په معنا د نصره حکم په معنا سره معنا لغوی سره د معنی لغوی نه کوم نه مراده وزه کوم او د اصل مسله دا د کتابه څو ګره وشیر په اسلام بس دوی دلته کې پروت په دې مكتبه کې تاسو ګوره یالو کتابونه چې سره څلګوري زل په تلګي بیا باز زئی کی هغه پر سرپ ناس ویلی باز زئی کو ته عبارت ویلی باز زئی کو ته عبارت اشاره الفاریز استعمال کړي باز زئی کی استدلال الفاظ استعمال کړي خبرم ځم درنا نو اغب د دې د د عبارت د دې قسم راو مختلف الفاظ استعمال کړي بعض زئی کی استدلال او کوب لفظ استعمال کړي خپل مجتهد دی باز زئی کی ثبوت له کوم استعمال کړي دا هغه سبب د حکم دی خبرم ځم انو او باز چې کی او اشاره په لیدلو دا صفات د نظم له حلن د صفاتو نه نظم نه باز چې کی د لفظ صفات ذکر کړی دي باز چې د مجتهد فلسفه صفات ذکر کړی دي باز چې د حکم صفاتو ذکر کړی او چې هر کلمہ مقصد من تواضح دی تاریخ من تواضح کې چې دا استدلال دی چې په کم استدلال سره کوم <تصفح> ثابتول شي په مانا د نشر او کمین مانا سره مانا لغوي سره لذا اس خرج نشتا نظر تک اغه سم موجود ده وتاریب بداشی او تاریب بحکم او گردش و اما الحكم الثابت بدلاله النص فما ا حکم جسابته قدره النص را فما ده ا حکم ده ثبت به معنا النص ری ثابت به معنا لو خدا لغت من ده معنا النص نه تمیز ده پکه معنا ده النص را خو معنا لغوی سره بیا دایاته ده یو معنا لغوی ده یو معنا لرووی چې لروویینو د هغه لپاره ځکړی اګه اوب لروه تل ځکړی هغه معنا مراد نه دا کما صلی الله علیه و سلم تعالی تقل لهما اورف د لمثال بلرګین نو اوف دات یو زده ده د دک په فکر د بارا چې سره په وخت د افسوس او د حسرت کې د خلینو س بوکي او غیر او بازي د حسرت او د دغ په زور ورکول د تعارض زجر او تسجر وغير لپاره نو اوف په لوګات دک دغه ته ویل دا صوت تلیکي علامزه انت علم وقت اللي دوش دانا دشي قد دي داني استدلال كوليش <تصفيق> ناغد درات الناس اذا مراد ندى معنى اللغوي مراد ندى فلا تقل اوف اوف نوايا بعض ليكلي معنا التزامي دا اودي ليكلي اللغوي داللغويين دا اغي التزامي کرا دوار دوار چه مانا التزامیتینا مراد دا یا مانا اللغوی مراد دا خوکم اللغوی غرفی مراد دا چه پاور که کم آخلی احلی لغوی پارا نا نو احلی ورف دا دا دا دا دا دا پارا وزا مقصود دا دا دینا مراد دا دا اپنا مراد کلام دے چه پا آگے کی مور او لارتا ذاروی صحیح شو نوع من الکلام فیه اذیل للعبوین دین مراد هر هغه شېده چې پای کې ضرورت ده ابا ویل نو دا معنا مريده ولې هاذا ذا زرب او شتم تمور دي اوف مکوا صحیح چې په دوره دلته تم نست ائیت زرب او دمر پر لاروالو حرام دي عیزه کنځلم حرام دي کا غیزه او وجه نو چون کې دا غینه کساس اخلی پای کې ائیت تکلیپ tega tega کېم عذی او zarar ده لهذا غیبه کساس کولمو نشي مداتو له وسلا تقل له ما اوف فالتكليب دلات النصر دين دنه احكامات ثابتشه كف اوف كيف التكليب العام حرام دا او كبعض انا كوي اوف ده ارید پر عزت او د شرافت کریمه چې اوف دی توین او اوی خوشالیدل خبر نه دی عربی او تکریم کریمانو التك بیا اوف حراما ندا ذکر الله نه حرامي بلک د اوف معنا عرفي او التزامي حرامي <تصفح> دا معنا عرفي التزامي لاندې چې څو افراز راضي نو که اوف کې zarar وي نو ام حرام که zarar کې zarar د ام حرام دا که په کنځلو کې zarar او که کې د تکلیف په ان سره حرام نه معنا عرفي سره مراد نو سر ده, ده نو چې په التزامي سره تعاريف کړې او چې د لغوي مطلب بیان کړی د لغوي نه مراد معنا وزيل او وينه ده بلکې معنا عرفي ده و دې څه دی وی لا استمبات کم درای مسبات دې معنا نسل لغتن په لغت سر ثابت وی دا کا دا حکم چې ثابت وی په معنا د نسل لغتن ثابت وی په طریقې دې استمبات ثابتو نه وی دا رات شپه ان جواب دی چې سوق دلا تو نسته کیاس وی دا بعنه او حرام دې زادت پکې لہذا ضرب حرام دې zarar پکې دا لدلتن دې ولکم دې لہذا حکم نو کوه مکیس انعالیه اغا شو علت پاکی ازی شو زرب پی جکم او کیاس شو دلتاکی ازی موجود ده پا زرب کی لحاظه دلتا پا کمراوالا دان بخرمت شو بودا خبر غلط دا زکر پا النسکی او پا او کیاس کی پسو اعتبارات دوسرا سشے دیم فرق موجود دیم یو دادی کیاس او پا استنباد کی علت بھی کیاس او پا استنباد کسی قلت <التدع> دا علت لطول کی علت بعضی تیم که خفیوی بعضی تیم که خطاشی بعضی تیم پر که دا مجتحیدی نو اختلاب شی دلتا که سکل اطول لگه و جسنگ کلمه اوئے دشی داریک سلیت افراد معلوم شی چیزی لہ دریمانی لاندې دا افراد داخل دا د دی اصل افراد دی دلته کې نس اوک اعلت لگنید نس اوک مکیس لٹائی نس اوک مکیس نو هغه په دې د مجتهد سره اودال په فیلی او امیس سره پورتو کومه ځد ته خواته ما وره سبع تللی ته اس کیسمه تکلیفه دروله وې وې ته خو دغه غوته وره نه دا مت لوي چې د لبا اي نه داسه ګوتره ورنه دې کراند کئ او ته د او په مثال کنه ولیکہ شکران خونی ډایرک د دین کیاس کینه مکی شنواره د مخاطب په پته پوي شي جوره د مطلب دا لري چې نه سپار ورکول <سؤال> شي نه وګزار ورکول شي تر چې برم ورته کته تر شالي برکتو کې څه نقصان برته کته خو برکتو ته انت مراد نه دي د دین معنا عرفي عقلي یی د توې چې سپار ورکول د نظر او مراد نه پاتار د دا دی چې ولې مطلب د دې مطلب به نو هغه څه به هغه یې ان تر سره د پاګې باندې کوي چې د کم کم افراد دی انم مقیس پیجن انم مقیس نه له هسته تاسو یو نه ایله تر حکم ته ایدي نو اصل پیجن نه فرع پیجن او دغه څه تر د معنا او پیو لازمی پیجن دغه فرادمن کوي ادلته کې مجتهد یو تر سره چې کومه ایله ان شاء الله نور ولر الکرفت له حکم اساسان کار نه د نړۍ لپاره کلک عالم چې پار زمانه کې شت درنه خبرونه دره لګان اپکار دی او دایو او می یو لپاره دې بار دا د لک لپاره کو هغه دال چې یو په اعتبار د مجتهد او د غیر مجتهد شد امین کو د شی ابي بويګي طالب سره مجتهد او درې لپاره ان ته کې اصل بغراء لن تدل شی دل تک اصل نشي. بل دا قطعی دے سلو راکسان تاستماعی کتیو دلالت کی پدے چی کم حکم ثابت چی یاکینی او قطعی درکا حکم پدے نزد کے مرادو دے اپنا نزد انترال لگنی دے پدے جیدے ہمجوانا ہیو بل سر جگلو دا قدے ثابت دا قدے ثابت تے قدرے کی بیا گوری و درمانا حکم زکر کتی دے قدے کی دلالت نزد نو دا قطعی دے پدے چی کم حکم ثابت چی کتی دے و یاکینی دے باز زاهرین کی کاتیو اکثر ان علت د کیاس حکم جنبی رحم پرکشن ول <سؤال> پر کیاس را حکم ثابت دل داوسته به شریعت نه روتي دا مجتهد شسه باد کیاس خبره درالا اگر چه هغه د معنی کو پیغمبر علی سلام شریه موجود و نصوص را کیاس نیاز ضرورت نو کیاس حکم ظاهریدو ته نو پیغمبر علی سلام مدارک دغه کو بیان په طریقې د نص درالا توسط اس سبب دلاله په د مخکې نقلګ په جنې په موارد د مخکې دغه او اف نه ګانو دا مطلب ده نه او اف مو راهم او دکته مرادو چې نه ضرب ور پوزیشن سپېړه نو دلاله تو مشروع و مطلب ده دا به حل کو استعمال او معنا به اساسه معتبر د شریعت مشروع خبره نه کوه او کیاسه موجوده ده کی مطلب ایشو کې مليو سوګي اطي الله او اطي رسول عطا پکې م سینمۍ اطي نو اگر رشت مشروصی لري علي سبيل الاختلاف پکې د دکه خرده او اختلاف هم ده او دلته نو سیده د مخ کې نه معتبر ده خلک په اسانه سره پیژنې درې برګلې بل پکې اسانه سره پیژنې شي راکړه ګرانته سره پیژنې شي نو پدې اعتباراتو سره پدې کې پرکو نه موجوده اذه کار کا التلټول ذو تن متهمه من الروتول النشتا د دې شرامن قبلنا نه مختم خلقو استعمال او مشروو خلقو به اعتبار کو او قياس رشت له روان سره په فنورو یې د بارات سره بل هغه ځانیده کله کله کله پیژږي اځه چې کله شي کړه ته یو دلالت کوي همدا ځین درا په دې کله نفس کې رښتې کار اچا باندې چې هغه یې وې دا وې دلالت ناسو کېاس کې برګه مشته ندوئی دا آغا حکم دے جی ثابتی کی پمانا دینا سر اللواتن لا استنباتن پترکی د سمان دیں استنبات بر د سرا پترکی دے اجتحاد سرا کننہ یہ دے الفاظو کی لغم تا کننہ یعنی تاپیب دا پترکی دے بارت ناس تاگانا حلقہ پوز کے ہونس راگلے چوک مکاو را دے کس راگلے دا مچھو دیزا پوارا کو پورک دے کم آئی دی تکلیب ملاوی او عبارت مسر جه حكم ثابت کده نور دي لکه مثلا مثلا پایکه زر او شتم را اصل واس عبارت ده سیل پکارو دیکه تسامو ده ادا تسامو ده البته بر نه روانه اصله با اصول جلجدا قاعده ار اصول کتاب د علما په اسلام بزوی احمد الله عليه کتابه او تجربه چې رسنه کتابونه ورته چې پارکو نشته البته كن لکل شیدو کوذ مرتبش خبر نه درای ده تسامو حد البته اصل عبارت د پکارو که حرمت زر یو کف علیه ان ان تاکید اصل داس الکار کو حرمت الزرب والشتم دا مثال د دلالت نست پر سره لك حرمت د زرب او د شتم یو کف علیه چې په دې سره خبرداري حاصل ولشي ان النهي بالت تاکید د نهي ان تاکید چې د تاکید نه نهي شی یو موږ غوښنه خبرداري حاصل ولشي حرمت د زرب سره د دلالت نست پر حرمت الزرب او حرمت الشتم نذيكت سمو دي بارك الحكم السالدي كان نهي ان التاتيب يقف عليه لكن نهي ان التعديل شد يدنا خبرداري حصلو شي په حرمت د زردنه او مثال له حرمت د زرد نه من غير واسطه تعمل بغرض واسطه تعامل او د اجتهادنا وسامت بدلاله النسل استساده بالاشاره حق حكم بيان محكم حكم بيان شو واغا يداء الباز وهو ما سواء في اجابه الحكم هل عبارت النصم پی کی کتی یقینی ده صحیح شو او دا بلون اشارت النصم کتی یقینی ده واسر واسره پرک تم اشاره کروه چه دواره کی پرک ظاہری جو بواحد تعارض کی منو مطلق بدالی چه ادوارن کتی وادوارن سو ایسر چکا حکم ثابت چه تی یقینن ویلی شیدہ حکم دا اللہ ویلی حکم ده یقینی و کتی ده و مقصود ده او دلات النصر چکا سه ثاب دا دا سید لکه ثابت چي اشاره او کې شري سره ثابت چي نه پتا سید لکه ثابت چي په دا عبارت ملي hazardous د لاته عناث ده شو چې ثابت چي په عبارت عناث سره دغې په شک کې چې خبره شو کنه نو با د بدر انمد دا مطلب د جسم خره ماتم او د کوم سره خالد بیان او کو بیا یو تناست هغه دي ستایل له جوړې زموږ د بیان لري متاثر شي زموږ خپل دغه توې زموږه ساده د کورسې پرته یوه دې ته یې زاروم یو وان م څنګه د خلکو یو غدري والا نور نه دلته راځو نه خبره نه درارګه تم خاره او دا په دې ور سابه ته بيدراته کې خارجي خبره شوه ثابت بيدراته نص ثابت د نص رمثلي ثابت به اشاره ثابت اشاره سره کتان د مې نن نه ویږي کتان ثابت بيدراته نه سي کتان که په ثابت به اشاره او مثلي پکا ته کېره پکا تيټ کېره حتا تر دې چې سيد حدود او د کفاراتو بدلاله کې نصوص نصوص صراعه كاتب وكاتب امام احكام الضرسه هذه او حدود ثابتي جه وككاراتسكي ثابتي بذاته الا عند التعارض ما قرترك موجوده وحده الا عند التعارض ما وحده تعارضكي دون الاشاره دون الاشاره مسليتنا نبده استابد ذات النس مثل ثابته بالاشاره فايش الا عند التعارض دون الاشاره چې کله تعارض راغی دا بیا په مسل له اشاره نه نه د اغه نه دی مطلب دا دی بیان کوي چې خو بیا بده پرېدې او هغه اخلي خبرم ځینم دراړه تر کې وراته موجود ده دا شو نو بهرحال اشاره المساله مقدم ده اصل مسله دا ده چې اغه د نظم سره تعلق ساتي دلف سره تعلق او ساتي خبرم ځینم دراړه او د تعلق بچا سره ساتي دا ما دا اور سره تعلق ساتي نو له هغه سره کم زورې ای کی یو تر نظم دې بل تر په کې معنا ده او دې صرف معنا ده معنا مقابل شرع چا دماني سره انداښه کیږي نو هغه تر روح جن حاصل شي په نظم د قران سره خبره ده دا ای کی او نن د قران دې معنا ده اود دې کې صرف معنا ده معنا او فقران تبر کړي دا نو معنا په معنا د مقابل کې شو نو هغه د پوکیت حاصل شي په تاسو سره نظم سره نو نظم سره پوکیت راغلی چې کله تعرض راشینه اب راج په بچا نه زرما پیروت کی صورتن ختمشیو دی؟ ختمشیو دی؟ ختمشیو دی؟ یا او دا خبره بیاتا اگه دا پارت مثال اغا ورکلی تعاروز دا پارمثال ورکلی دا امام شاپی رحمد لالای او مثال را چې چه اغاوی پا آمد کی کفارا رازی پا آمد کی کفارا او زکا پا خطاکی رازی ومن قتلا مقمنن خطان قتا حیرو رقبا نو چکل پا خطاکی رازی چی علتا کی قصد نئی نو چکمزا کی قصد علتا بیت طریقی اولا کا قارب رازی اگر ہم چاہی انترام دا اغس ثابتی پچاس را کا طریقی در دلالتن نصر چی پا ادناکی و اوف کی ایلام شتن او پزر کی بیت طریقی ایلام شتن ایلام شتن دا کسی دلتک ام ادا کار کئی خداو مسالجه دا مته انده پارا مسالجه پاته چې دا دغه مسله نه چونګې یو پیکي مسله ده نو باید ټینګ کې دلته کې اگر خدا هغه نه جواب وکړي نو جواب به نه غاړي چې اصل کې دا حکم ثابت په شرط النصر دام منو کتیږي فانت منو کفر کینشته نو انت منګ استدلال په طریقې ده اشاره النصر په طریقې ده اشاره النصر کله لمو ولیدو خو زاد طوم ده اشاره النصر دا عبارت النصر ده د نور سره ځکه په دې باندې ويشکار لري او مشکار د ټولو کتابونو موکوف په او انت ملي فلتامل ځان به سوتنه کاوه نو جواب راو لاس نو هغه سره جواب راوځي زمند په طرف استدلال په شوره چې خدای پاک ویل دی او من کتل مؤمن متعمدا او جزاء کفيش ته ملي کی چا چې قصدن کتل په نو ده هغه پر کافی نو فجزا اوهو کی کافی جزا تا اشاره دا, دا نو کافی جزا تا دا, دا قرآن جزا کرده لیتا کافی جزا نو دا, دا. دا اشاره تو نسن ثابتی گی چیز اغا بانده دکر که ساس تا کتل کول او رس و رس و نو غیل دی دیت کی صحیح شو خود آخرت پا اعتبار سرا چکم جزا دا جزا او الفیل دا نو اغا جزا سشیره جهنم او جا کل تاکی جزا اول فیل چرے اغا کفارا دا جزا اول فیل چرے سی شرے کفارا دا نو دل تاکی منگو آئیو اترکی دا دی لفن دا جزا اون نا معلومی گی جا جہنم دا لحاظ دا غیب و مقابلہ کستا دی خبر دلالت النس نا دا معلومی گی چو واسر واسر سم پکارا دا کفارا پکارا و لحاظ اغا اشارت دا اشارت دا اغا دلالت تی لحاظ ته دبل عملته صورت کې هغه اشاره مون نه معتبره مونږه په د باندې کفاره نشته په د باندې کفاره ته هیڅ کومه کمتنه نشته بیا د دې دغه اشکار به مون راځي تاسو ته مې اشاره وکړه چې هغه تاسو بل طرف ته وای په د باندې کې ساس ته کستن کا کلی کړې نو فجزاهم په بل ترطوا کولار سا د مکتول دی ماکو یا یو کس پکه ماکو نو واستول شي کنورت شو کیساس کنورت سی دیات تا ټول درې سره کی چې چې ماکو ماکو او نور لږ خپل سی دیات نو بیا پجز او هو هوتا چې په خلک نه خبرانځین درازي نو مونږ د دا جواب شارحینو کول دي ال تکې په مستقِل نثر ثابت دی په مستقِل څه سره ومن قبل انا ان نفس سمجده اراش فقمی سباره علاوات وقتم نا ان النفس نفس بالنفس شی نفس شیره من قبلینا چی کم دلتاکی تقریب کشوخ ان نفس بی نفس راغل ری نو اندکل تکی صریحی نس راغل ری چی نفس نو اغزان مستقل دنس نصابد ده حبران زین ترالا خوبیات بمون بانده دلتاکی او اشکال وزیچ تراغ نس او بنت ترق ترغ اشاره او تاسو وینئ اصول دا دي چې یو ترته عبارت نصره یو بنت ترته اشاره زموږ نصره نه اشاره النسبسی متروک عبارت النص بیا په کار د دي چې جهنم ولا خبر ده نه ساکد او سره د دنیا ولا د مسالې په باندې پات دي چې دګه د پليشي الا ان شو او ال تکه په جهنم تزيدا تاسو بیا وایي دا تاسو بیا نو اصول و صلاح در از اکیم خل اصول بیامات کلو چه کل دل تکی دیو عبارت و نصرات تاسو سرسر اشارت و نصر موتابر کلو تا عارض ام اون چلو تا عارض و را کانون مو اون چلو نو سرسر دلالت و نصر موتابر کلو لیهازا ام دی پیر کساس ام دی اخیرت جزا جا نم شی او ام دی پی کپارو در اما رمزا انترازی انا تاسو تما دل تکی اشارت در کلو چه خبر امزای انترالا چی یو جزاؤل اشکال پا مون بانی روز ترازی یو مستقل نصر ثابت شنن ازال لحکم شدازالا ازال لحکم شخور پسیرا پانی دا اشکال لاغی چی دا لتا تاروس ساکی طوانن و دلتا تاروس ساکی طوانن ادری والا سکن یوزائی خبر امزای انترازی حال جواب جهنم فجزاؤه جهنم فروج لدا د یو قبر دا پاره کې نست دا ارچه د پد چلس سره لپاره چولې شوی چې جزا د جهنم دی دا دې خبرداري ورکو جهنم ځای دی دا کې نست خو د جزا اونر د کې پایې په تلګه چې جهنم کافي سرا د کې پای داس ثابت په طریقې ته د راتل مسره او دغه لپاره د جهنم سزا کې د ثابت په طریقې د نو جهنم ولا سزا دل فردا دا جدا مساله دا دي آیات ما دغه زنه مستقل بطری او که پایت ولا مساله چیکاب ديرا که بطری کیره اشاره خبره سر جهنم ثابت دلو اي عبارت النسم ده او هاغه عبارت النسم عدالت کی ده او دوال مستقل حكم دي. جدا جدا دي. دا ځان نامستقل کس زار او هغه ځان نامستقل کس زار او تعارض په دې مشتکه ته ویل چې دا حقیقي معارضه جوړه واه اوس خوانډو ته دلیل دي چې معارضه دلایل کې مانا دې معارضه الا رظیم چې کله مستويین دلایل مستويین وو دلایل دې لهدازه اوس د خبر ځان د برابر کا یو برابر قوت والا شخص بل برابر قوت والا شخص اوس تکیه او او څنګه برابر يا جزاء الفعل جزاء الفعل تلتاك اغا لجزاء الفعل تلتاك ساس يا جزاء المحل عمره زائد دا كساس محل دبل بدن ضايا کړو ده هي سزا درس دغه بدن ضايا کړو په دنیا رسکړه جزاء المحل ده جزاء الفعل ده نو اگر مستر چې کوم ثابت کړه کوم سزاول پېښ لکه دا د تعارض دشته یوه ځله مستکم سزا رات دی یو کاردا صحیح اجازه او محل ابلجه لهذا التعارض له اشکاله بمن بلا کلی نشي او دغه اشکاله نشي کولی چې تاسو د اشاره النصرہ د عبارت النصرہ اشاره النصر برداشت کله لهذا دلا کلمه معنا برداشت نوایم په وایموه پر دغه او بل کله خلاص عیدته عبارت الناس دا مسله چې د نورو لپاره جهنم تا ده او د لکې اوقاتی سزا ده تریکې د اشاراته خبره ده درا او دا که اشكال اندره درې وړم چې مکړنی دي بلکې یو عبارت د استبنه عبارت په تعارف ولا تعارف حقیقي ولا اشكالوبې موږ وایو نه یو د یو فنس سزا ده محل ځای کړو د طریب موکابلې کې کساسته ان نفس به او بل ده الله حکم مات کوي فَجَزَاؤُهُ جَهَمَّنَا او ده جزاؤ الفئر بنا محكنا فتلاقي من قاتلا فهو مرتفطة بشه بانه فقتل بانه او قاتل نده من الشيء بانه نده فى قاتل او ففيل بانه مرتفطة نده جزاؤ الفئر او اغا جزاء المحل نحن لها هذا ده اشكال سيشو؟ حتى صح اثبات الحدود والكفارات سيدي اثبات ده حدود و بدلالات النسوس او دلات النسوس رایلع انتا عرض مدر کوئیتا عرض که دون الاشاره دلات النسکم نرچانا لاشاره فاتش و بعض خبری عموم و خصوص والا چکلتا دی که عموم نرازی دا معنی عرفیر که عام ای عام داو که خاسره خاسره اگر چه دی کتابون دی کتابون نلکلی که چکم نور کتابون نلکلی چه اصولو که اغیر لکلی دا که عام ای عام دا که خاسره دی که دا, دا. دا, دا, دا زین خصو نشه بس څنګه مانا معنا او دې تای باندې باندې کول شي که خاصه خاصه ثابت دي ګان یا ما